Denie cu clopote. Taci, nu te mișca. Din întunericul meu s-a deșteptat și zboară în văzduhul înstelat acvila amintirii. Oh, nu, nu, nu turbura răsăritul. De unde vine acvila albastră de a crescut atât? Mică în cuib și fără aripi am lăsat-o. Prin urmare înstrăinat pe totdeauna de trecutul meu, Mai e nadejde, mai e mângâiere, în Mai colindă o umbră albă prin tăcere. Norul ce mă risipise s-a spart. Ploaie caldă, ploaie mănoasă, Curgi darnică pe ogorul meu, Din care morțile sufletului s-au deșteptat.